Rugăciune pentru curățirea inimii cugetului și sufletului de o treabă a demonului Achediei. Aleluia slavă ție, Tatăl Celeste, iubim și te rugăm! Ceartă leagă și alungă pe demonul a la miezii, care sufocă sufletul, întunecă mintea, alungă gândurile bune sau sfinte, aduce gânduri necurate ca să ne împiedice de la rugăciune, aduce somn și amorțire în timpul slujbelor. Rătăcește meditația de la cele sfinte, stăruința știința scripturilor a cuvântului de folos, amână faptele de mântuire, naște împotrivire față de osteneri, reducerea pravilei și apostului moleșală, ne dă dureri de cap, paralizează funcțiile naturale ale sufletului, aduce ispite prin amintiri, prin cursi de tot felul, produce înșelări care se ne abată de la credința ortodoxă, ca să le pădăm poruncile, râvna, iubirea, mirostenia. creează senzația de foame, de sete, stârnește poftele, falsele necesități ca să întrerupem slujba, rugăciunea, lucrarea cea sfântă. Ne ispitește să ieșim din biserică, să ne mișcăm din loc în loc ca să nu prindem rădăcini. Ne momește să nu aducem rodul cel bun și să dobândim mântuirea, sfințirea, desăvârșirea și înfierea. Aleluia, slabă, ție Doamne, Iisuse Hristoase, te iubim și te rugăm, ce altă leagă și alungă pe demonul achediei, care aduce o instabilitate interioară, vagabondarea gândurilor, înțelegerea greșită a Scripturilor, o disprețuire a altora, neînțelegerea luptei cu noi înșine, ne înșeală fiindcă Vârjmașul este propriul nostru suflet slab și neîncercat. Ne ispitește fiindcă am fost răsfățați, cu iubirea de sine învățați, ne abate fiindcă de sine, de lume, de vicii, de patim, nu ne-am lepădat. Crucea nu ne-am luat, pe tine nu te-am urmat, de aceea te rugăm: de nepocăința cea adevărată, lucrarea cea plină de râvnă. Trăirea pentru tine, pentru Tatăl Ceresc, pentru îndeplinirea poruncilor tale, pentru dobândirea Duhului Sfânt ca sens al vieții, dă-ne puterea să-L legăm și să-L alungăm pe demonul achediei. Aleluia, slavă ție, Tatăl Ceresc, te iubim și te rugăm, ceartă leagă și alungă pe demonul achediei care înlocuiește adevărata iubire creștină și trăirea pentru Dumnezeu. Cu activismul caritativ, cu turismul religios, el ascunde golul lăuntric, adevărul sub aparențe, minimul de rugăciune, sădește îndoiala, deznădejdea, înșelarea, neputința, mulțumirea de sine, roade certitudinea credinței adevărate ca să-i facă pe cei slabi să cadă la secte, la culte false, să facă păcatul împotriva ta, duhul Sfânt, care nu se iartă.